Чую по радіо, 34-літній японець здійснив стриптиз на телевізійній вишці. Це вже якщо у японця крівля поїхала, така мудра нація, то що ж тоді нам? Може вибратися на якусь вишку і звідти стернути? Те, що читає Жюль Верна. А я вже хочу Петрарку. Щоправда, моя Лаура не тягне на створений ним цірець. Та була лагідна і загадкова, а моя вже як кобра, просто сочить. Шкода, що в жінках так швидко вмирає асоль. У нас є секретарка, офіс-менеджер, фея фуршетів. Ну така лялечка, спідничка фру-фру, ноги від шиї, культе до пояса. Йде, все на ній двихтить, одурманює парфумами, обдаровує усмішками. Голосочок сирена, «Привіжіть мене до комп'ютерного столика, бо зірвусь». Або одягне блузочку, «Без нічого». Пуп'янки випинаються, а вона дивиться такими небесними очима. Ніби й не розуміє, що у мужчин шок. Чорт забирай. Може піти наліво? Трохи адреналіну, бо я вже задубів. Дружина мене ігнорує. Син не слухається. Фірма згортає діяльність, а секретарка як сон. А справді, мабуть, все знають. Те, що читає гороскоп на мій знак. Уникайте неофіційних стосунків і грішних помислів. Зорі хочуть використати вас для інтриги. Ніколи б не подумав, що Зорі такі інтриганки. У подружньому житті пристрасть з часом вшухає. Натомість приходить постійна невщухаюча ніжність. І я не знаю, що краще – феєрверки любовного шалу чи надійне родинне вогнище. Все-таки родинне вогнище у нас є. А всі оці негаразди – це у нас тимчасово. Ось трохи полегшає, і дружина моя зміниться. Буде така, як раніше. Вона ж мене любить. Ну, безперечно, любить. Як там у тієї польської поетеси? Ти ж сам казав минулого року. Те, що моя протихла. Читає собаку без кривілів. Дружина зі мною не розмовляє. І слава Богу, у неї тепер такі інтонації. Особливо ж дістається українським мужчинам. Вже навіть не лише депутатам, а всім підряд. Безвольні і безпорадні. Дурні і сентиментальні. До чого довели Україну? Гидко дивитися на таких мужчин. Щось мені вже й записок писати не хочеться, тож я дні перебирав, як вервиці, прощався з епохою, а тепер відкидаю десятками, як на рехівниці. Тижня мене записую, хіба що станеться щось важливе. В Единбурзькому замку завелися привиди шепіт, шурхіт, зітхання. У закритих приміщеннях гуляє протяг. Може, це ходять герої Шекспіра? Може, чиїсь душі щось забули на цьому світі? Може, у повитині заплутались скажани? Чені залягли за порт'єрами, слухають. У нас у політиці теж повно привидів. В суціль спіритичні сеанси минулого. Колись один привид ходив по Європі, тепер їх тут безліч вештається. Невловимі майори підслуховують прецедентів. У пері перевертні викрадають журналістів. Нечиста сила скуповує голоси. Нашого нетипового прем'єра збираються з'їсти. Зладію робить ладі Макбет. Сьогодні її вже судять. Навіть показали кілька кадрів по телебаченню. От хто б мені що не казав, а не схожа вона на ту підлу підступну леді Магбет, у якої мозок повен скорпіонів. Худенька, змучена жінка, введена під конвоєм. Мабуть, у камері холодно, сірий светрик грубої в'язки під підземе підборіддя. Дуже змарніла, кажуть, перехворіла на грип. Я так і не зрозумів, чого її тримали за ґратами півтора місяці. Інкримінували злочин за злочином, а в підсумку тихо відпустили. Виправдили, на поруки чи як. Якби була винувата, не відпустили б, сказала дружина. Хлопці з 9 мартобря все ще сидять, їх не судять і не відпускають, і ніхто за них не заступиться, ні міжнародна амністія, ні достойні співгромадяни. Вийшли продастувати лише студенти з плакатом. Руки геть від студентів. Тут же проти них кинули кубку осатанілих бабусь, які поривалися проспівати «Ето є наш останній і решительний бой». І якийсь дідуган одноосібно вийшов з плакатом «Ющенка як ядерної фені». крилате гасло треба сказати». Знову під кінець місяця. Це що вже, закономірність? Набирається критична маса катастроф. У Закарпатті нечувана повінь, у Японії землетрус, третій за три місяці землетрус у Сальвадорі. У Горщині стихійне лихо. У Португалії обвалився міст, у Кенії два автобуси упали в річку. У Бельгії зіткнулися приміські поїзди. Аж локомотив одного опинився на дыху другого. Десь виявили хворого цапа, десь навіть кішка захворіла на короючий сказ. «Як ти витримуєш у голові цей всесвітній бедлам?» – питає дружина. «Навіщо ти все це записуєш?» «Не знаю. Звичка. Може, теж якийсь психоз?» Світ живе, увібравши голову в плечі. Росіяни збираються спустити свою станцію «Мир з орбіти». Невідомо, де хрясне. Була розрахована на три роки, а літала 15. Важать 140 тонн. Мала б згоріти в атмосфері, але не виключено, що тон 20 уламків може впасти у тихий океан десь на схід від Нової Зеландії. А якщо якийсь збій, вона вже ж літала безконтрольно. Але з цього роблять шоу. Якийсь бізнесмен пропонує за грубі бабки приватний авіалайнер для охочих подивитися, як згоратиме в небі російська орбітальна станція. У Москві вже поставили мюзикл «Гебель Міра» хочуть привезти нам на гастролі. «Не грались би вони з такими поняттями», каже дружина, «а то що накличуть, слово ж як заклинання, воно притягує». 23 березня. Вранці станція «Мир» булькнула в тихому океані. Все обійшлося, станція потонула. Зварилося кілька акул. Цієї ж ночі годинник перевели на літній час. Мороз Йорданський, сніг, завірюха. Март за всіх варт, каже Теща. Але вже 1 квітня попустило. І заплакало. І усміхнуло скрізь сльози. Може тому в цей день народився Гоголь. За новим, правда, стилем, у минулому столітті. Ні, вже в позаминулому. Це я народився в минулому столітті. І все людство народилося в минулому, крім тримісячних немовлят. А Гоголь у позаминулому. І треба звикати, що як для нас 19-те століття, так надалі 20-те буде вже для когось далеким, неактуальним і емоційно відмерним. Вранці передали, що на аукціоні «Соцбейс» виставлено досі невідомий політичний заповіт Леніна. Додаток до його квітневих тестів що досі зберігався в Антигуанському банку. Стартова ціна – 10 тисяч фунтів стерлінгів. Охочі придбати Північна Корея та українські соціалісти. Однак хтось інкогніто в чорній масці виклав зразу 2 мільйони, оскільки у заповіті є дуже цінна вказівка вождя, на жаль, не врахована його наступниками, що перш, ніж будувати соціалізм, треба випробувати його на дрозофілах. Перед тим пізно увечері теж можна було б сприйняти як першоквітневий жарт. Якби ж він не був у чоботях із автоматами, в лікарню, де лікувалася після візниці Ледію, увірвався слідчий з трьома спецназівцями, розкидали медперсонал, налякали хворих, заблокували всі входи і виходи, зробили в палаті обшук і зникли так само несподівано, як з'явилися. Так ніхто й не розумів, що це було. Взагалі день був рясний на екстраординарні сюжети. В Йославії у своїй резиденції був заарештований Слободан Мілошевич. Опору не чинив, зате його дочка стрільнула з пістолета. З Бруклінської тюрми втік Павел Бородін. Тепер він у Гватемалі. Якраз була неділя, і ми з малим пішли в університетський парк. А він оточений, перекритий, і міліція не пускає. Виявляється, під час земляних робіт хтось скопнув і наткнувся на щось тверде. Добре хоч не вмазав бульдозером. Викликали саперів.